si en Narcís vol, doncs don, durant tota la temporada. Esperem bon dia, sí. Narcís. Bon dia, bon dilluns a tothom. I ben tornat a les vacances. Bueno, ja fa uns dies que, sóc, que correm per aquí, però bé. Sí, ja, ja queda lluny, de les vacances. <ríe> Què són, no? Què és vacances? Sí. Sembla mentida. Li vaig Narcís, eh, Narcís, hem de quedar que ja tornem a tenir l'hora del Peix Vigit. Ja,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 ha sigut referència també al món del cinema i al món audiovisual i sobretot al món de la ciència-ficció no? uh -huh. i em refereixo a la dimensió desconeguda sèrie de, de culte arreu i, i que ara el 2019 això abans de que comencés l'estiu es va estrenar una, una nova versió al canal CBS doncs, uh -huh. va intentar fer una, una producció molt acurada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 menys reeixida, però tothom recorda la sèrie dels, dels 50. La seva capçalera segueix sent una referència eh, per, per, per la ciència-ficció. Jo he aprofitat també l'estiu i les vacances per recuperar els primers episodis i són eh, realment sensacionals. Els tornes a mirar i, i t'enganxen i les seves històries són, són vigents i, i és una sèrie eh, fantàstica. I el 2009, doncs, eh, com deia, CBS l'ha intentat recuperar. Uh -huh. I jo em volia parlar perquè no, no he acabat de reeixir. no? Els deu episodis que té la primera temporada són, són molt irregulars. Eh, són deu episodis d'una de, de hora de durada cadascun. Sí que la dimensió desconeguda havia tingut alguna temporada amb una hora de durada d'episodis, però funcionava molt bé que aquells 25 minuts,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 Uh, com és Déjame salir y, y nosotros i l'estat doncs, al darrere de la producció com a mínim té, té el seu segell de, de qualitat i això fa que que sigui prou interessant no? i un element lligat a ell interessant és que no només és el productor sinó que es converteix en una mena de figura com Rod Serling als, als 50 i 60 uh, que n'és el narrador no? mm -hmm. que apareix a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 Tenim alguna figura així que puguem conèixer, que tinguem alguna referència? Sí sí. El, el, el, cada episodi té un actor prou conegut que ha participat de sèries televisives o a cinema. Mm -hmm. Hi ha un episodi que ja ha de més Scottt, Greg Kier, per tant, sí que s'ha sí treballat en, en aquest sentit. Eh? Mm -hmm. I en realitats doncs, té un equip de guionistes prou prou conegut ireixit i perquè, perquè la sèrie funcioni. Jo crec que, Uh, després de veure el pas de la primera temporada d'aquests 10 episodis i de reflexionar i que anunciin una segona temporada és que uh, crec que la, la rellençaran i, i funcionarà bé i de pas, doncs, uh, recordar que el Jordan Peel està preparant un remake de, de Candyman mm. eh? i que doncs, la gent que li agrada el cinema de terrors doncs, tindrà una nova oportunitat per veure una nova pel·lícula d'aquest d'aquest director i si al matí doncs, us esteu afaitant davant del mirall, ja sabeu que no podeu dir tres cops Candyman, si no succeeixen coses. <ríe> doncs amb aquesta frase i amb la dimensió desconeguda, eh, tot una miqueta relacionat, doncs eh, combinarem. Ens ha faltat la sintonia, l'havíem de posar. La sintonia de la dimensió desconeguda, recuperar-la, seria un moment ara per acabar amb el... Na, na, na, na. No? Bueno, doncs espera, tot... tot eh, ara, li a ja, Rafael. Que ara, ara li dic a en Rafael que la posi i l'acomiadem i empalmem amb la següent secció. Mercis, eh, moltes gràcies i res, ja ens trobem de dilluns en dilluns. Això, la setmana que ve, més.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 Doncs eh, Narcís Mir que marxa i marxa content perquè li han pogut eh, posar aquesta sintonia de la dimensió desconeguda, de Twilight Zone en anglès, i nosaltres dèiem que passàvem a la següent secció i no és veritat, com us hem dit doncs, eh, en acabar la primera part, avui doncs, ens hem quedat sense gaire més temps i per tant doncs, eh, només hem pogut oferir aquesta secció dedicada a les sèries, avui amb el Narcís Mir